Capitolul 5. Starea de prezență. Nu este ceea ce credeți. Repetați mereu că starea de prezență este elementul cheie. Cred că înțeleg acest lucru din punct de vedere intelectual, dar nu știu dacă am trecut vreodată prin această experiență. Mă întreb, este oare ceea ce cred eu că este sau este ceva total diferit? Nu este ceea ce credeți că este. Nu puteți gândi prezența și mintea nu o poate înțelege. Prezența este înțeleasă numai atunci când sunteți prezent. Încercați un mic experiment. Închideți ochii și spuneți-vă. Mă întreb care va fi următorul meu gând. Apoi fiți foarte atent și așteptați următorul gând. Așa cum așteaptă o pisică în fața găurii unui șoarece. Ce gând va ieși din gaura șoarecelui? Încercați acum. Ei bine... A trebuit să aștept destul de mult până a apărut în sfârșit un gând. Exact. Când vă aflați într-o stare de prezență intensă, sunteți elibera de gânduri. Sunteți foarte liniștit și, în același timp, foarte alert. În zgomotul în care atenția dumneavoastră conștientă scade sub un anumit nivel, gândurile dau buzna înăuntru. Zgomotul mental revine, liniștea dispare, sunteți înapoi în timp. Pentru a le testa gradul de prezență, unii zeni veneau pe neașteptate pe la spatele elevilor și încercau să-i lovească cu un băț. Ce sperietură! Dacă elevul era total prezent și într-o stare de vigilență, dacă își păstrase cureaua la brâu și lampa aprinsă, una dintre analogiile pe care Isus le folosește pentru prezență, atunci își observa maestrul apropiindu-se pe la spate și îl oprea sau se ferea. Dar dacă era lovit, însemna că fusese cufundat în gânduri, adică absent, inconștient. Pentru a rămâne prezent în viața de zi cu zi, este util să ai rădăcini adânci în tine însuți. Altfel, mintea, care are o forță incredibilă, vă va trage cu ea ca un râu sălbatic. Ce vreți să spuneți cu rădăcini adânci în tine însuți? Vreau să spun să-ți locuiești corpul pe deplin, să ai mereu o parte din atenție îndreptată spre câmpul energetic intern al propriului corp, să-ți simți corpul din interior, ca să zic așa. Acest lucru vă ancorează în prezent. Sensul ezoteric al așteptării Într-un anumit sens, starea de prezență poate fi comparată cu așteptarea. Isus a folosit analogia așteptării în unele din parabolele sale. Nu este vorba despre genul obișnuit de așteptare amestecată cu plictiseală și iritare, care reprezintă o negare a prezentului și despre care am vorbit deja. Nu este o așteptare în care atenția dumneavoastră se fixează asupra unui punct viitor, iar prezentul este perceput ca un obstacol indezirabil ce vă împiedică să obținești ceea ce vă doriți. Este o așteptare calitativ diferită, una pentru care aveți nevoie de toată atenția și vigilența dumneavoastră. Se poate întâmpla ceva în orice moment și dacă nu sunteți absolut treaz, absolut nemișcat, puteți rata evenimentul. Acesta este genul de așteptare despre care vorbește Isus. În această stare, toată atenția dumneavoastră se îndreaptă spre prezent. Nu mai rămâne niciun pic pentru reverii, gânduri, amintiri, anticipări. Nu mai este niciun pic de tensiune în ea, niciun pic de frică, doar prezență alertă. Sunteți prezent cu întreaga dumneavoastră ființă, cu fiecare celulă a corpului dumneavoastră. În această stare, dumneavoastră, cel care aveți un trecut și un viitor, personalitatea, dacă doriți, nu se mai află acolo. Și totuși nu se pierde niciun lucru de valoare. Sunteți încă în esență dumneavoastră. De fapt, sunteți mai mult dumneavoastră decât ați fost vreodată până atunci sau abia acum sunteți dumneavoastră înși vă. Fi ca un servitor care așteaptă întoarcerea stăpânului, spune Isus. Servitorul nu știe la ce oră va veni stăpânul, așa că rămâne treaz, alert, echilibrat, liniștit ca să nu piardă din vedere întoarcerea stăpânului. Într-o altă parabolă, Isus vorbește despre cele cinci femei neglijente, inconștiente, care nu au avut suficientul ei conștiință, pentru a-și ține lampa aprinsă, starea de prezență, și astfel au pierdut sosirea mirelui, prezentul, și n-au mai ajuns la nuntă, iluminarea. Aceste cinci femei se deosebesc de cele cinci femei înțelepte, care au avut suficientul ei, au rămas conștiente. Nici măcar bărbații care au scris evanghelile nu au înțeles sensul acestor parabole, așa că primele interpretări greșite și distorsiuni s-au strecurat prin scrierea lor. După alte interpretări eronate, sensul real s-a pierdut complet. Acestea nu sunt parabole pentru sfârșitul lumii, ci despre sfârșitul timpului psihologic. Ele indică transcendența minții supuse sinelui fals și posibilitatea de a trăi într-o stare de conștiință total diferită. Frumusețea se ivește în liniștea prezenței. Ceea ce tocmai ați descris este un lucru pe care îl trăiesc ocazional pentru câteva secunde când sunt singur în mijlocul naturii. Da, mai zen folosesc cuvântul satorii pentru a descrie străfulgerarea intuiției, momentul de absență a minții și de prezență totală. Deși satorii nu este o transformare durabilă, fiți recunoscători atunci când apare, pentru că vă oferă o idee despre trăirea iluminării. Poate că ați trăit de multe ori această stare fără să știți ce este și fără să-i înțelegeți importanța. Prezența este necesară pentru a deveni conștienți de frumusețea, măreția și sfințenia naturii. Ați rămas vreodată cu privirea pierdută în infinitatea spațiului, într-o noapte senină, uimit de calmul absolut și de vastitatea ei inimaginabilă, Ați ascultat cu atenție susurul unui râu de munte în pădure, sau cântecul unei privighetori le a pus într-o seară liniștită de vară? Pentru a conștientiza aceste lucruri, mintea trebuie să se liniștească. Trebuie să lăsați la o parte un moment bagajul personal de probleme din trecut și din viitor și toate informațiile pe care le-ați acumulat. Altfel, veți privi fără să vedeți, veți asculta fără să auziți. Este nevoie de prezența dumneavoastră totală. În spatele frumuseții formelor extraordinare există mai mult, ceea ce nu poate fi exprimat, ceva inefabil, o esență profundă, interioară, sfântă. Ori de câte ori există frumusețe, această esență interioară strălucește în afară. Ea vi se dezvăluie numai atunci când sunteți prezent. Este oare posibil ca această esență nenumită și prezența dumneavoastră să fie una? Ar mai putea ea să existe acolo fără prezența dumneavoastră? Pătrundeți mai adânc în ea, descoperiți singur. Probabil că atunci când ați trăit aceste momente de prezență, nu v-ați dat seama că, pentru un interval foarte scurt, v-ați aflat într-o stare de absență a gândirii. S-a întâmplat așa pentru că distanța dintre starea respectivă și fluxul de gânduri a fost foarte mică. Poate că Satorii a durat numai câteva secunde înainte ca gândurile să vă revină, dar a existat, altfel nu i-ați fi trei frumusețea. Mintea nu poate nici să recunoască, nici să creeze frumusețea. Frumusețea sau sfințenia au fost prezente doar câteva secunde în care v-ați aflat într-o stare de prezență totală din cauza intervalului de timp foarte scurt și a lipsei de vigilență și de atenție, probabil că nu ați putut sesiza diferența fundamentală dintre percepție, conștiința frumuseții, fără a vă gândi în vreun fel la ea și etichetarea și interpretarea ei prin intermediul gândului. Durata a fost atât de mică încât a făcut ca totul pară un singur proces. Totuși, adevărul este că în momentul în care au intervenit gândurile, nu ați mai rămas decât cu o amintire. Cu cât intervalul dintre percepție și revenirea gândurilor este mai mare, cu atât sunteți mai profund ca ființă umană, cu alte cuvinte, cu atât sunteți mai conștient. Mulți oameni sunt atât de prinși în închisoarea minții lor, încât frumusețea naturii nu există în realitate pentru ei. Pot spune ce floare frumoasă, dar aceasta este doar o etichetare mentală-mecanică. Pentru că ei nu sunt prezenți, liniștiți, nu văd cu adevărat floarea. Nu-i simte esența, sfințenia, tot așa cum nu se cunosc nici pe ei înșiși, nu-și simte esența, sfințenia. Pentru că trăim într-o cultură dominată de minte atât de mult, cea mai mare parte a artei, arhitecturii, muzicii și literaturii moderne este lipsită de frumusețe, de esența interioară, cu foarte rare excepții. Motivul este acela că oamenii care realizează aceste creații nu pot nici măcar pentru o secundă să se elibereze de mintea lor. Așa că nu se află niciodată în legătură cu acest spațiu interior în care se ivesc creativitatea și frumusețea autentică. Mintea lăsată de capul ei creează monstruozități, și asta nu doar în galeriile de artă. Uitați-vă la peisajele noastre urbane și la depozitele de deșeuri industriale. Nicio civilizație nu a produs atâta urățenie. Atingerea conștiinței pure Prezența este același lucru cu ființa? Când deveniți conștienți de ființă, ceea ce se întâmplă de fapt este că ființa devine conștientă de ea însăși. Faptul că ființa devine conștientă de ea însăși, aceasta este prezența. Deoarece ființa, conștiința și viața sunt sinonime, am putea spune că prezența înseamnă conștiința care devine conștientă de sine sau viața care ajunge la autoconștientizare. Dar nu vă atașați prea mult de cuvinte și nu faceți un efort pentru a înțelege aceste lucruri. Nu aveți nevoie să înțelegeți nimic pentru a putea deveni prezent. Înțeleg ce ați spus, dar pare să reiasă că ființa, realitatea transcendentală ultimă, încă nu este completă, că trece printr-un proces de dezvoltare. Dumnezeu are nevoie de timp pentru dezvoltarea personală? Da, dar numai dacă privim din perspectiva limitată a universului manifest. În Biblie Dumnezeu declară, eu sunt Alfa și Omega, eu sunt cel viu. În lumea temporală în care există Dumnezeu, care este în același timp și casa dumneavoastră, începutul și sfârșitul, alfa și omega sunt una, iar esența tuturor lucrurilor care au existat și vor exista vreodată este etern prezentă într-o stare nemanifestă de unitate și perfecțiune, complet dincolo de orice lucru pe care l-am putea imagina sau l-ar putea înțelege vreodată mintea umană. În lumea noastră de forme aparent separate, totuși perfecțiunea temporală este un concept inimaginabil. Aici chiar și conștiința, lumina ivită din sursa eternă pare supusă unui proces de dezvoltare, dar asta numai din cauza percepției noastre limitate. În termeni absoluti, lucrurile nu stau așa. Totuși dați-mi voie să continui să vorbesc cu moment despre evoluția conștiinței în această lume. Tot ceea ce există conține ființa, conține esența lui Dumnezeu, are un anumit grad de conștiință. Chiar și o piatră are o conștiință rudimentară, altfel nu ar exista, iar atomii și moleculele sale s-ar dispersa. Totul este viu. Soarele, pământul, plantele, animalele, oamenii, toate sunt expresii ale conștiinței în diferite grade, conștiință manifestată ca formă. Lumea apare atunci când conștiința ia diferite forme, mentale sau materiale. Gândiți-vă la milioanele de forme de viață de pe această planetă, din mare, de pe pământ, din aer și fiecare dintre ele este reprodusă de milioane de ori. În ce scop? Există o entitate sau ființă prinsă într-un joc care se joacă cu formele? Aceasta este întrebarea pe care și-au pus-o vechi înțelepți din India – ei au văzut lumea ca lila, un fel de joc divin pe care îl joacă Dumnezeu. Formele de viață individuală nu sunt, evident, foarte importante în acest joc. În mediul marin, majoritatea formelor de viață nu supraviețuiesc mai mult de câteva minute după naștere. Forma umană se transformă și ea în mult prea repede, iar când a dispărut, este ca și cum n-ar fi existat niciodată. Este acest lucru tragic sau crud? Numai în cazul în care creați o identitate separată pentru fiecare formă, atunci când uitați că acea conștiință a fiecareia este esența lui Dumnezeu, ce se exprimă pe sine prin formă. Dar nu știți cu adevărat acest lucru până când nu vă dați seama de apartenența dumneavoastră la esența lui Dumnezeu, drept conștiință pură. Dacă un pește se naște în acvariul dumneavoastră și îi dați numele de John, scrieți un certificat de naștere, îi povestiți istoria familiei lui și peste două minute este înghițit de un alt pește, este un lucru tragic. Dar este tragic numai pentru că dumneavoastră ați proiectat un sine individual acolo unde nu există. Ați luat o fracțiune dintr-un proces dinamic, un dans molecular și ați făcut din ea o entitate separată. Conștiința își pune masca formelor până când acestea ating o asemenea complexitate încât se pierde complet în ele. Conștiința omului contemporan s-a identificat complet cu masca ei. Se cunoaște pe sine numai ca formă și de aceea trăiește temându-se că forma sa fizică sau psihologică va fi anihilată. Aceasta este mintea dominată de sinele fals și în acest moment apar disfuncții considerabile. După cum vedem acum, se pare că a decurs total greșit ceva în lanțul evolutiv, dar chiar și asta face parte din lila, jocul divin. În final, presiunea suferinței create de această aparentă disfuncționalitate forțează conștiința să se desprindă din identificarea cu forma și să se trezească din visul formei, își regăsește conștiința de sine, dar la un nivel mult mai profund decât atunci când a pierdut-o. Acest proces este explicat de Isus în parabola fiului rătăcitor, care pleacă de la casa tatălui său, își risipește averea, ajunge un cerșetor și este apoi forțat de suferințele sale să se întoarcă acasă. Când se întoarce, tatăl său îl iubește mai mult decât înainte. Starea fiului este așa cum era și înainte și totuși diferită. Acum are o dimensiune în plus, profunzimea. Parabola descrie călătoria de la perfecțiunea inconștientă, prin imperfecțiunea aparentă și rău, până la perfecțiunea conștientă. Acum înțelegeți semnificația mai profundă și mai largă a faptului de a deveni prezent ca observator al minții? Ori de câte ori urmăriți mintea, vă retrageți conștiința din forme elementale, aceasta transformându-se atunci în ceea ce noi numim observator sau martor. Prin urmare, observatorul, conștiința pură dincolo de formă, devine mai puternic, iar formațiunile mentale devin mai slabe. Când vorbim despre observarea minții, personalizăm un eveniment de importanță cosmică. Prin dumneavoastră, conștiința se trezește din visul ei de identificare cu forma și se retrage din formă. Acest lucru prevestește, dar de fapt participă, la un eveniment aflat probabil în viitorul îndepărtat din punctul de vedere al timpului cronologic. Evenimentul se numește sfârșitul lumii. Când conștiința se eliberează pe sine din identificarea cu formele fizice și mentale, devine ceea ce noi am putea numi conștiință sau prezență pură ori iluminată. Acest lucru li s-a întâmplat deja câtorva persoane și se pare că este destinat să se întâmple din nou la o scară mult mai largă, deși nu există nicio garanție că va fi așa. Cei mai mulți oameni care se află încă în ghearele modului de conștiință dominat de sinele fals se identifică cu mintea lor și sunt conduși de ea. Dacă, la un moment dat, nu se vor elibera de mintea lor, aceasta îi va distruge. Vor trăi din ce în ce mai mult în confuzie, conflict, violență, boală, disperare, nebunie. Mintea dominată de sinele fals a devenit un vas care se scufundă. Dacă nu vă debarcați la timp, vă veți scufunda împreună cu ea. Mintea colectivă, dominată de sinele fals, a devenit cea mai periculoasă și mai destructivă entitate ce a locuit vreodată pe această planetă. Ce credeți că se va întâmpla cu planeta în cazul în care conștiința umană rămâne neschimbată? Pentru majoritatea oamenilor, singura întrerupere în dominația minții este revenirea ocazională la un nivel de conștiință inferior gândirii. Fiecare dintre noi face acest lucru în fiecare seară, în timpul somnului, dar același lucru are loc într-o anumită măsură și prin sex, alcool și alte droguri, ce suprimă activitatea mentală excesivă. Dacă nu ar exista alcoolul, tranquilizantele, antidepresivele și substanțele ilegale care sunt toate consumate în cantități imense, nebunia minții umane ar deveni și mai evidentă. Cred că, dacă ar fi lipsis de formele lor de drog, mare parte dintre oameni ar deveni un pericol pentru sine și pentru alții. Aceste droguri și medicamente vă mențin blocați într-un mod de funcționare eronat. Folosirea lor pe scară largă nu face decât să întârzie colapsul vechilor structuri mentale și ivirea unei conștiințe superioare. Deși utilizatorii individual găsesc o anumită eliberare față de tortura zilnică impusă de mintea lor, ei sunt împiedicați să genereze suficientă prezență conștientă pentru a se ridica deasupra gândurilor și a-și găsi astfel adevărata eliberare. Revenirea la un nivel de conștiință inferior minții, care reprezintă nivelul anterior gândirii al strămoșilor noștri, al animalelor și plantelor, nu este o opțiune valabilă pentru noi. Nu există cale de întoarcere. Pentru ca rasa umană să supraviețuiască, ea trebuie să avanseze la stadiul următor. Conștiința evoluează în tot universul sub miliarde de forme, așa că chiar dacă nu vom reuși acest lucru, nu va avea nicio importanță la scară cosmică. Conștiința nu poate să piardă ceva vreodată, așa că ea s-ar exprima pur și simplu printr-o altă formă. Chiar dacă faptul că vă vorbesc aici, iar dumneavoastră mă ascultați sau citiți această carte, este un semn clar că noua conștiință își câștigă un punct de sprijin pe această planetă. În această activitate nu este implicat nimic personal. Eu nu vă învăț nimic. Dumneavoastră sunteți conștiință și vă ascultați pe dumneavoastră înși vă. Există un proverb în Orient... Profesorul și învățăcelul creează împreună învățătura. Oricum, cuvintele în sine nu sunt importante, ele nu sunt adevărul, doar arată spre el. Eu vă vorbesc în stare de prezență și în timpul acesta s-ar putea să reușiți să veniți alături de mine. Deși fiecare cuvânt pe care îl folosesc are de sigur o istorie și vine din trecut, ca de altfel tot limbajul, cuvintele pe care vi le adresez acum vibrează de înaltă energie energia prezenței, total diferită de sensul pe care îl exprimă cuvintele în calitate de simple cuvinte. Tăcerea este cel mai puternic vehicul al prezenței, așa că atunci când citiți sau mă ascultați vorbind, conștientizați liniștea dintre și din spatele cuvintelor. Conștientizați pauzele. Ascultarea liniștii, oriunde vați afla, este o cale directă și ușoară de a deveni prezent. Chiar dacă există zgomote, printre ele și în spatele lor va exista întotdeauna liniștea. Ascultarea liniștii produce imediat liniștea interioară. Numai liniștea poate percepe liniștea din exterior și ce altceva este liniștea decât prezență, conștiință eliberată de formele gândirii. Iată realizarea via a ceea ce am discutat până acum. Hristos, realizarea prezenței dumneavoastră divine. Nu vă atașați de niciun cuvânt. Puteți înlocui cuvântul Hristos cu prezență, dacă acesta este mai semnificativ pentru dumneavoastră. Hristos a fost esența dumneavoastră divină sau sinele, cum este numit uneori în Orient. Singura diferență între Hristos și prezență este că primul cuvânt se referă la divinitatea care există în dumneavoastră, indiferent dacă sunteți conștient de ea sau nu, în timp ce prezența înseamnă divinitatea sau esența divină trezită. Multe neînțelegeri și credințe false legate de Hristos se vor lămuri dacă veți realiza că nu există trecut și viitor în Hristos. A spune că Hristos a fost sau va fi este o contradicție în termeni. Iisus a existat, El a fost omul care a trăit acum 2000 de ani și a realizat prezența divină, adevărata sa natură și astfel a spus, Înainte de Abraham sunt eu. El nu a spus, am existat și înainte de nașterea lui Abraham. Acest lucru ar fi însemnat că el se mai află încă în dimensiunea timpului și a identității ca formă. Cuvintele sunt eu, folosite într-o afirmație care începe cu trecutul, indică o transformare radicală, o discontinuitate în dimensiunea temporală. Este ca o afirmație zen de o mare profunzime. Isus a încercat să exprime direct, nu prin gândire discursivă, înțelesul prezenței, al realizării de sine. El depășise dimensiunea conștiinței guvernate de timp și intrase în lumea temporalității. Dimensiunea eternității pătrunsese în această lume. Desigur, eternitatea nu înseamnă un timp nesfârșit, ci absența timpului. Astfel, omul Isus a devenit Hristos, un vehicul al conștiinței pure. Cum se definește pe sine Dumnezeu în Biblie? A spus cumva Dumnezeu, eu am fost dintotdeauna și voi exista întotdeauna? Sigur că nu. Acest lucru ar fi conferit realitate trecutului și viitorului. Dumnezeu a spus, eu sunt cel ce sunt. Aici nu există timp, doar prezență. A doua venire a lui Hristos este o transformare a conștiinței umane, o trecere de la timp la prezență, de la gândire la conștiință pură și nu venirea unui bărbat sau unei femei. Dacă Hristos ar reîntoarce mâine sub o formă exterioară, ce altceva ar putea el sau ea să ne spună decât Eu sunt adevărul, eu sunt prezența divină, eu sunt viața adevărată, eu mă aflu în tine, eu sunt aici, eu sunt acum. Nu îl personalizați niciodată pe Hristos, nu faceți din Hristos o identitate formală. Avatarurile, mamele divine, maeștrii iluminați, cei foarte puțini care sunt autentici, nu sunt special ca persoane. Fără un sine fals pe care să-l mențină, să-l apere și să-l hrănească, ei sunt mai simpli, mai comuni decât o femeie sau un bărbat obișnuiți. Orice persoană cu un sine fals puternic iar ar considera nesemnificativ sau, mai probabil, iar trece complet cu vederea. Dacă vă simțiți atras de un maestru spiritual, este pentru că în dumneavoastră există deja suficientă prezență pentru a recunoaște prezența în altul. Au fost mulți oameni care nu i-au recunoscut pe Isus sau pe Buddha, așa cum există și au existat mereu oameni care se simt atrași de maestri falși. Sinele fals al cuiva se simte atras de un sine fals mai cuprinzător. În nu poate recunoaște lumina, numai lumina poate recunoaște lumina. Așa că să nu credeți că lumina se află în afara dumneavoastră sau că ea nu poate veni decât sub o anumită formă. Dacă numai Maestrul dumneavoastră este personificarea lui Dumnezeu, atunci cine sunteți dumneavoastră? Orice formă de exclusivism este identificarea cu forma, iar identificarea cu forma înseamnă sine fals, indiferent cât de bine ascuns este el. Folosiți prezența maestrului pentru a vă reflecta propria identitate, dincolo de nume și de formă, pentru a vă întoarce la dumneavoastră și a deveni mai prezent dumneavoastră înșivă. Veți realiza curând că nu există al meu sau al tău în prezență. Prezența este unificare. Munca în grup poate fi utilă pentru intensificarea luminii prezenței. Un grup de oameni reunit într-o stare de prezență generează un câmp colectiv de energie de o mare intensitate. Aceasta nu numai că sporește gradul de prezență al fiecărui membru, dar ajută și la eliberarea conștiinței umane colective din starea ei actuală de sclavă a minții, ceea ce va face starea de prezență din ce în ce mai accesibilă indivizilor. Totuși, dacă nici măcar unul dintre membrii grupului nu este ferm rădăcinat în starea de prezență pentru a putea menține frecvența înaltă a energiei acestei stări, sinele fals poate să se afirme ușor și să saboteze eforturile grupului. Deși exercițiul în grup este de neprețuit, nu este suficient și nu trebuie să vă bazați doar pe el, așa cum nu trebuie să vă bazați pe un profesor sau pe un maestru, cu excepția perioadei de tranziție când deprindeți semnificația și practica prezenței.